Раптом бачить, знизу на сидірковому подвір'ї, ніби щось врухнулося. Чи то кінь, чи то людина. Потім щось стукнуло. Трохи пізніше зблиснуло. Почалося гарчання. І в ту ж мить поруч з грициком щось Затріщало й теж, здається, загарчало. не незчувся, як скотився з гори у видолинок. Але й тут не зупинився, бо те щось погналося за ним. Гналося і ні на крок не відставало. Навіть коли під місяцем завиднілися воронівські хати, все одно мчало слідом. Йой! вихопилося усенька. «А що ж це було?» «Те лиця! Що ж іще?» Похмуро відказав Грицик. «Вона, мабуть, теж чогось злякалась, бо бігла за мною, наче навіжена». Хлопці помовчили. Сенько співчутливо поглянув на товариша. Ну і дісталося ж йому. «А може на сидірковому подвір'ї були вовки?» – запитав він. «Та ні, щось більше». «Невже ведмідь?» «Тю!» – сказав Грицик. «Там же зблиснуло, ніби хтось викресував вогонь». «Ну тоді, мабуть, то були якісь люди», – здогадався Сенько. «Можливо», – згодився Грицик, – «але які?» Ну, як-які? Наші? Воронківські? А чом би це Воронківські ходили в таке місце, та ще й вночі? Що їм? Дома робити нічого? Тоді... Тоді це були чужі? Очі у Сенька стали круглими. Може, Татари? Ну, я теж спочатку так гадав, а оце зранку збігав туди, дивлюся, нікого немає. Сенько з повагою поглянув на товариша. Ну і хоробрий цей грицик, нічого не боїться. Сам збігав, запитав Сенько. Без дорослих? Ну, звісно, сам. Одні сліди там лишилися. І знаєш, які? Мабуть, людські і вовчі теж. Людські і вовчі. І перетинаються. То вовчі поверх людських, то людські поверх вовчих. То що ж виходить? Вовки і люди були разом, так? Не згодився Грицик. Але ж так не буває. Не буває. Тож я й думаю, що це були не люди і вовки, а вовкулаки. Санькові перехопило подих. Про вовкулаків казали, що вони ще страшніше от татарів. Від тих хоч сховатися можна, а від вовкулаків – ні. І розпізнати їх Теж неможливо, бо вони можуть набути будь-якої подоби. Вон у них в селі до минулого літа жила баба Мотря. Якось ще малою пішла вона до лісу по ягоди. Аж раптом чує, ніби її мати кличе. Дивиться, і справді мати. Ходімо, каже, за той видолинок, там ягід ще більше. Йде баба-мотря за нею, а сама думає, а я вже це мати опинилася в лісі, коли вона хвора вдома лежить. І ледь подумала про це, як голова у матері стала не людська, а вовча. Добре, що хоч люди були неподалік і прибігли на бабин крик. А перевертень завив з люті і піддався до свого вовку кута. Треба комусь про це розказати, схопився на рівні Сенько. А то вони ще людей погризуть. Так казав уже, невесело заперечив Грицик і доторкнувся до все ще червоного вуха. Бач, як мені повірили. Хлопці замислилися, бо коли вже дід Кіпчик не повірив, то що ж тоді казати про інших? А як від них врятуватися, не знаєш? Нарешті подав голос Сенько. Ну, я чув, що коли вовкулака збирається кидатися на тебе, то треба негайно обвести навколо себе коло, а тоді перехрестити того вовкулаку. А... «А чи встигнеш?» – засумнівався Санько. «Бо поки те коло обводитимеш, він тобі тричі горлянку перегризе». «Та ж коло треба обводити заздалегідь», – пояснив Грицик. «Дізнаєшся, де ті вовкулаки водяться?» «І окреслити». «А я чув, що на вовкулаків треба ходити гуртом», – сказав Санько. «Я теж про це чув!» а Грицик ляснув Гедзя, що сів йому на коліна. «Слухай, Сеньку, а давай-но ну підемо туди разом!» Сказав він. «Разом?» Зіщулився Сенько. «Так мама ж не пустить!» «Ех ти!» З жалем сказав Грицик і підвівся. «Зачекай!» Зупинив його Сенько, «Я, я подумаю, тільки добре було б ще когось взяти з дорослих. Було б добре, згодився Грицик, але ж кого? Відповісти Сенько не встиг. Здалеку долинуло глухе ревіння. Хлопці визирнули з-за кущів, вулицею йшов. Велетенський бугай Петрик Ішов і люто ревів Чи то хтось його образив, чи сам образився на когось У селі щенився переполох. Злякано закричали жінки Дітлахи кинулися до перелазів Слідом за ними подалися крикливі кури і поважні гусаки Санько й сам нещувся, як теж опинився у дворі а Грицик з цікавістю спостерігав за переполохом, котрий зчинив його чотириногий приятель.